دا هر قسم اسلامي کے سٹو دمیلاوی دو پتا, دو پتا, پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز, مرکز، دقی سخوانی بازار شاہ تا پی خور خار بسم اللہ الرحمن الرحیم ویفنح المؤمنون الذین هم فی صلاتیم خاشعون والذین هم من اللہ غل مورزون والذین هم لزکاة فائلون والذین هم لفروجیم حافظون اللہ علا ازواجیم وواملکت ایمان ومفیرنم غیر ملومین صورت مؤمنون نزول کې پاس صورت انبیانہ ا ترتیب کې دروښتونو صورت صورت مقصد دې رد شرک بل دلیل ده شرک کي اپدې هر قسم دلیل عقلي نقلي وحي پیښ کړي رد شرک بل دلیل ته ذکر کړي نقلي ذکر کړي او ذکر کړي یا صورت متحلیله په ساده خلینا موږ کې صورت کې رد شرک اعتقادي وشو اداغه نمخ کې رد شرک کېلي موږ کې صورتونه کې رد شرک اعتقادي او بیا قصو ته حاج کې رد شرک پھیلي نو کله چې شرک مخلاص شي او رد دي شرک کوکه نو دې صورت کې وایي متحله شپدي صفاتو کہل تا خالی شوی دے شرک نہ دے خالی شرکیہ نہ نوزن مزین کا زیورنات کا پدے صفات ہو نہ کہ صورتوں کی تخلیہ یعنی رد کو لاغ شیل کو لاغ شیل کی پلیت ہو ہدی صورت کے تحلی مزین کو داخستہ خستہ صفات اداں کیرا زکہ صفائی مخ کی مخ کی داخستہ کولنا اول صفائی نو کول خیست اکول دی دانگی مکی صورتون کی صفائی نو دی صورت کی خیست اکول دی یا مکی صورتون ترشیو پرد شرک اتخادی اول کاف مریم تو آن بیا او پرد شرک فیلی صورت حاج نو دی صورت جامی راڑا را ازا قرآن دا قیده ده چې کل و مضمون بوزی نو پاگی تنوی رو را کی رنائی واچی فدی صورت کے دغه قسمونه د شرکت کئ اپدې صورت کې قصت تادله او کړن کړو وه ذکر کئ ضمانت کې مسالې چې ذکر شوی نو پدې د لالې اقلیم قائم دي نقلیم وحید کامیاب جو مومنان او مومنان چې په عبادت تعالی کې را کئ صلات عبادت هر ځکه نو فرض شه یا موږ هغه زور اغسان چې شرک رمغளை لغوه شرک په عبادتو دا لا متحلل شو مزین شو اذه شرک میدان واره اغسان چې پاره د پاکه د کوم کی دي زکات تثیر القلب زکه زکات مدینه په دیم کال فرض شو نه مکه کې زکات نو نه د زکات معنا لغوی قدف لا همان زکا ها ويل للمشکین الذين نو موشک باندې قضات نشته مراد داره هغه موشک له تبعیده چرونه پاکی اگ سان چې د شګنم کړي سان چې د پاره د پاکه د کوم کی سان چې پاره د خپل فرضونو ساتي دونکي دي ځانبر منډي مگر بیا نه یا وینځه د دیني ملاماس چې په دې کې نو څو چولټي سیوا دینان د دغدي ده دونکي مغ کې عقاید بیانو نو سه اعمال او صفات مؤمن بیان کړو اګه سانت په اړه د فلاماتونو اجر خپللودو راو نیګاباندی ساتي جمالوس کړی دې اسنه چې زبیلوزا شم د مولا لوزخه رټی دي اندل اصل باندې جنازه جی پی خو کار پرای دا ځان لا باندې وګوري حالکه قران کے ایمان نہ زیاد زیادہ تاکیدات پروزے ثواب کے خلافوں کا اگسان مجنون باندھے نگا باندھی اگسان ہموارثون ندا اگسان ابسطن کے لیے گا کہ جنت فردوس ادایبے پر کہ ہمیشہ مک کی صورت کے بیان در عقائد صورت کے بیان در اعمال و اوصاف شروع ہوگا۔ صورت کے زواگیرو رو ندیر صورت که دلال شروع که او زوال دلیر اقلی پیدا انسان چونشو او بونا چونشو خانونا سلالا صلح صلح صلح راو خیشه سلالت منتین چونشو خاره یعنی سرخ خاره سپینه خاره اشنه خاره اطلق خاره نرم خاره در آدم اند چنشو خارونه نو ګاوګمې ګردو د انسان لن نطفه دا غې نه پس انسان پیدا کو نو نطفه نه پیدا کوم پوزریدو زای کې فی قرارن پوزریدو مکینن زای بیا مې پیدا کو جنوټرینا علقتا جمشې وینا هونډشې وینا نو مې ګردو ګورم ته دیوینه نو پیدا مې کړ د کرپنځي ناتکه نو امغستو ادوګیتا وها دنه د مور په کېټه کې دا ټوله مې دنه په پر مې به مې پیدا کړل را پیدایش باندې ځان زلمې مې کړو امښت نو تفې کوي د شیر کې پھیری نو خیرت اون کې دې الله چې خستر جوړه اونکو نه دې خیر الله چي خالقین منا سانعين ذکر خالقین قال کو دنیا کی رکنی شته موسیکین ټول په دې قال ورته سر را دي چې خالق یو الله دې معنا خالقین معنی صانعی ذکر خالقم جوړی شه بیا مې پیدا پیدا قتل اپ فیاش بل کې نو خیر چې ان کي الله سر خسره جوړ انکو نه ده بتا جو پاس دینا مړ بشي نو تاسو قیامت کې پرد و کې شه تابانی دور انقلابات ما راو سیدو ادا دور کرنو دیو انسان استاغشانتی ہوشن دراغلی او تاغشانتی غیر اللہ را مزگی بیتاسو قیمت کے پورتو بشی ادا قیب پیجنمون پیدا کردیمون استاظ در پاسا وو طریقے وو چتونا طریقے چتونا تا کتا پرو او ما استاظ در پاسا وو چتا طرايق طریقې چتونه دا وته د مې پیداکريستیونه اته پدې سوچن کې اته کی پیداکريمی دي تاسو پاسو چتونه انې د خپل مخونه به خبر دانې کی معلومه پیداګ نماته خبر نشته بلکې زه لدې په حال پویم نو زه خبرم خبردار الله پر اغه به خبر چې نو هغه مدد کړي داстаў خپل ګرځي عالم د کل شي عالم پارسي رب رض اگر رب رض چې عالم یې پارسي او مختلف طریقې سره د موت په خېټه کې پیدا کړي نو اغه لا پر دې بل چا ته یې مدد شره ورسې داстаў خپل ګرځي پیدا میکه تعالی اطاقی پیدا می کند پاست و تاستو چونه انیم ده کلمه قرونه خبر اوارو ام ده برا نو بو پا اندازه اندازه یعنی خواهی تا داقی اندازه دا هر ساس که چرا پیودی نو اللہ تا اندازه دا ما تا اندازه دا چه دارم اوارو ام ده برا نو بو پا اندازه اقبله نو در اموده بو را دنیا که پز مکا امان گا توان لرونکی چې بالکل وډو اساس کې ني باندې کوم اساس کې وبلي یا به و ان امنګجو حالاتابن له پتلولو د دې ټلو سره به زمير زه عطا یا په دې وبو نو پیدا کوم تا دره په دې وبو سره به نه کېږيرو ادان ګورو اپا تاظلاح پا دیکی میوی دیری ادین خورای تم پیدا کری مخلوقات میں پیدا کری تاولا میں خوراک پیدا کر نطب بیام خلاف کے ادین خورای اپ پیدا مکل امیتو کوراونا و امبتنا شجرتا اٹو کورا میداونا داونی میتو کوری چودی دو توسینا دور سپننا سینا پراکی دین کې هغه کوئی تور کې پراکیږي پای کې سپینې ویندي او تومبه تبه دونه اټو کېږي داونه سر د تیلونو نه تلپ کې چا واچول دا تیل لخونه چې ته دیونه اوخه یا تیل د شرشم د ډی کې نوخه نو دا تیل به کې چا واچول چې ته هر دی دا تیل پکی اللہ آوچولو تم بطوبی دونی یا تکیگی میوزد سرد غر والی میوکی غر والی دا پکیچا یا تکیگی دا پونا سرد تیرونا او پکڑی دا پاکڑو خور ان کو اغپانی اوٹا کوئی چٹی جوڑ کئی دا دا لچا پیدا اکڑا اتا زلا پډنګور کې دا دې بار دے خو کو پتا ز باندې آشه چې خېټو دی کې دي دا دل چا پیدا کړو سورتی نال کینتی سیو دا دل چا پیدا کړو اتا زلا پډنګور کې فل کې فائدې دې ا دې نو خړۍ باندې پښتو شي مخ کې دلال د خلک ختم کړ او د نعمت او دلیل نقلي دا دل پیدا کړن اتا کېت رګل میوونو عليه السلام کوم تا نو ویدو اقوما بندګي کوي د الله نيشته تا غرا سو حاجترو ابيتن نو لدان ساتي دليل مکه ادله اقلي ذکر کړ نو اوس دليله قلی شروع نو نوهمې پدې مسلې لګل نو هم تبارک شانو چې کفر کړو نو کون زنا نه ده ما ګربنده پشان تاسو غواړي چې ځان غوړي کې پتاسو نور سننده مشرات غاړي د مکرام اگر زاج د الله نور علي ګری به فرښتې کو خدای مونږ کوولو نو فرښتې به علي ګری وا د خو د نو مونږ دغه په خبره څنګه عمل وکړو که خدای مونږ کووله زمونږ د اسلام مقصد وي نو خدای با مونږه فرښتې علي ګری نوخره موږ ته دل لګه اگر زاوید الله نور لګي به فرښتہ چې موږ به ووکړو ندی ویلې موږ د زپدې بیان سره پرمشرانونو منو کې د دې خبره کوي چې مشران مشرانو کېړو چا ویل نه اوسوند غوي وای دا مشران نه پېدو هدا هی موږ په پاتش ندی ویلې موږ د زپدې بیان سره پرمشرانونو منو کې نه دا مگر سړې پدې دي لې ونتو ځان لې ونی کړې نو انتظار کوي د مار انتظار کوي په سره یا انتظار کوي چې له بزر مرشي ترې واخ نوې نو علي سلام الله زمینداد کې پر سوړ داږي چې دروژن کوې مالارا کذبونی خدای زمینداد کې ټولې او پړې شو نوایو کرم نو جوړه که کشتا زمون پیفادت و زمون پامر و وحی پامر او زباید بچکوم کشتای جوڑا که بچاوالا زیم نو کلاچراشی عذاب زمونگا جوشو تنور نو دننا که پده که ده هر یونا دو جوڑی او دننا که دی کشتای تا حلق پن مگر ما دننا که آسو حکم دا عذاب دینا جمعې دې چې موسيک نه বজ کوو هغه یې نه کې او خبرې باندې کې ما سره په بارادا خلکو چې دې ته کړې دي زما په غوۍ حکم شوې دی په ودوب کې شي نو کلا چې برابر fit او سوق تي تا درې دې پکې شته نو الحمد لله اخلاص کړه تعالې مانو زه مړ دې نه داد حمد مقام دې چې ته چا دې مرشي نه مطلب دا دی چې د مسلک مرغ دا اسلام فتره چې دې مرشي مسلک شکر ده فائته مغروقات دي د دې کی مرادي چې فاسق مبتدي مرشي استراحه من هو عباد و البلاد د دې د دې کوجن عذاب راتو به gero شو کول ته نه فا خلاص نو کل برابر چه تو آزو چه تاظره دی پا کشتا ای نو آئی اللہ احمدنو دی اللہ چه خلاسی که امولا زالی ماننا او آئی اللہ کسکی ما زائد خیرتا ففتیح دمیمسا منزلن مکان دی او کل منزلن را زی مصدر مانا او کل پر مانا دی کزیدو را زی پر مانا دی انزال کوڅ کې ما پوڅې دو خساره جنجال مانه کې رب انزلني منزل مبارکان کوڅ کې ما اغړایا منزل مبارکان پوڅې منزلن زای زای د خیر اته غرات کوزهونکو نه ته او چې کوزه سوګنه به تر زای کې ګوړي ایو موږ از ماښام نو په دامه کرپز دینه په نړۍ د دلیل نقلی نو که دلیل وحی هي او دلیل عقلی مخلوقات دې ګواذې او به دلیل نقلی امبيان پرې را لګې نو لګلو ما په دې خلکو کې امبیا داینه په دې پیدا الله انی ستاسو لوآ به د الله مددګار نو رېګې نو گویی متبرو دو قوم دا انبیاء او ناک چه ما با انبیاء راوی گل آقسانو چه کفر بکردو دروغ بیوالو پا پیشه روستو نایی زکا غیر پاس نیشتی نیشتی یوم آخر ذکره او چه با روز نیشتی جنت طول تیاره دا و جنت طول رنه دا دوزه قول تیاره نو بیچر تا دی دیو جنه یوم آخر علیقاء الاخر بیاد عام مخلوقات ملاقات نیشتے، خاص جنتیانو بایی اپنو ملاقات مرستی، او اسکرونی دیلارا، پا جنز دنیا کی اطراف نا هم مسکرینی هم اطراف و ای مالدارائی تا مالدارکرینی هم دیلی پا دنیا کی دیر زیادت مال میور کرو ند د مالدارای نه نا نه ند دا مگر بندا پشانتا سو خرید چې چه خرید اغیناس کید اغشنا چه اکو منی تاسو دیو بدن دیو بندہ چی پشاند تاسو دیو یہی بتاوان یان چی ڈل پریدی علک یو تن ایوتن پسیدی او دا کوئی حیات او ادکی تاسو را کلک امرشی اشی خواه ری اڈو کی تاسو باوزی داو ادکی تاسو خواه ری اڈو کی شی نو بیا باوزی حیات حیات اسمی فیل دے, خبر ده اندر بادونا مانا ده ده باودست صدق و لیمات و عدون حاصل دارا ہو لره ده منل ده اغی خبری تتاثر کونی شی حیات مانا حاصل دارا ہوتی ده دا. لره ده منل رشتنوال گنل استاد خبری حیات یا هیات لری دی منل استاد خبري پسيات صدا تک ما خبره کې نوددي سيادت افسوس دي او یاد پر مانا د بو را مانا درا هيات لمات ودون لریواله دي یعنی نو منل دي درې دي د عقلنا منل لاغشي چې تاسو ورو نو شه دي ایا چې په ما نه ده په وته کي لری دي تصديق کول لری دي منل دا شي چې تاسو را وعده کوړئ چې تاسو کې د پیغمبر سوای داغه د عقل نه لري خبره چې موږ منو مانه داد نه د ژوند مونږ مونږار ژوند دنیا مړ مونږ د ژوند کې کو اني مونږ پورته کې شي پورته شي داغه دنیا ده زی رازي زی رازي بیا مونږه له پروتګې د رسول قال او پیغمبر الله زماینداز کې پښو داږي د دا زرو دا جن کرم نو وی الله هم ما پر کې ان ما دے دلګ واخنا ام قلیل دلګ واخنا شیبخ پیمان پیمان دلګ واخوارو گا عذاب برولیم قال او پیغمبر دلګ واخنا پاس کیبق پیمان نوبنی و دې لري چغه په حکم د الله به حق اچغه رښتیا نو ور دومنګ دې راخو شعک غصا د جارو مخه اطريدا غلو نو قم علاوتی راته امراله ارسلن الرسول علاوتی راته موږ وویلې ګل انبيیا په دا حال کې تتر حال شو وداسه حال کی چې په یو طریقې روان ا تترا مختلف ا تترا فیدر په بیا مریګل امبیاو په فیدر په حکم تا اغې به دلادت بیان کو زممار سنار رسولنا بیا بلیګل مونګم بیا رسول الله مسالم په فیدر یو بل په سي ریګل به مونګم بیا رسول الله تترا په دا یو طریقه نو阿尔 کلا چرابهغه یو ټوله پیغمبر دی نو ضرر جون مې کاغلا نو پسې کوم بعده د بازو او ګور زرمون نن هغه تاریخ هغه پوښانی کوم نن تاریخ دی خبرې دې تاریخ نن دغه وجود نشته اوسره دغه تاریخ شته نو مونږ هغه کوم نن تازه تاریخ ته تازه هغه کومه ته ګوري نو مونږ تازه هغه تاریخ کړئ او کومنه تباشوی دي هغه ته خلاف د انبیای مسلمان به کول هغه ته د غی خلاف بکواس کو بزنامو به نن من هغه ته باکړي دي اونو هغه استاذ تاریخ پاتشه نو واپسی م کو با دي د بازو پالاک او می گزر دي کوموله احادیث خبره تاریخ نو علاقتی اخر کله ایمان راری بیا لیگو موسیٰ و حرون روڑ دا حرون از دی انبیاء و نباد سموده پس میں بیام حضرتی موسیٰ و حرون رو لیگو فسرد آیتونو ادلیل واضح فیران تا ادا غدل تا نزان متبرک فیرانیانو منگا زدیب منورت و تیار نیو او دی قوم و چت لوی نصف والو مالدارو نوو دیری فیرانیانو تصدیقو کماند دوتنو چه پشانز منگ دی اقاند دارو مولدی تابدار عابدین منگ راقواری را مدد کئی نکا وجعله اله تک که من کروا فرعان وی از زباد خدا نگوارن و مطاسونا نگوارن انو قوم زما تابدار دی یعنی مالک اختنگی انو دروجن کرده دار دارا موسیٰ عرونلہ انو شو دی تباشونا او کرم موسیٰ علیه السلام تا کتاب خا مخاررو مې اگر دلمې دې ته مې امورت د دلیل دلیل د الله وحدانيت چې خپل بے پلا مې پیدا کړي دا سه قدم مشتي چې بے خواندم دې ور کوي ادا پیدا کیږي نو دا اگر دلمې و عیسی ابن مریم امورت نه خوا ازای مې ور کړو دیلرا پتر ربو, ربا ربا ير بو معنا جاتی هغه ډیرای کې وی دی لځای ور کړو ا دودل او قانون دودل دودو چینه ماینه ته میچلې پیدا کړو امبیا وایو متونطا په یپاکا چې ما در در کړی دی امام محمد د مخدود په اخري جله کې درشن جلد کې په درشن جلد کې امام محمد باطره باب القس اپ نیم نم جز کتابی لی کرے چیزا ایل امنا پس با ملاسک ای محمد پاکی کی قسمو ذکر کری زمیداری تجارت دانا کی امام محمد آغا کتاب الکتصاب فرسک المستطاب چی ملا علمو کی نصبہ کئی زان لدر روڑائی سکا سببہ کئی دانا چی بلتا ہوئی راک را بابا جیا خدای در سارا ندیبا قصب کئی چه قلم خوری اپا دینیم لگئی تراتمی صده احنافو چه با دستخط کو نواغ دستخط منمند ہوئی دار زان سر با کصب لکا چه تتسن لوڑا خره چا بزان سر رو لکا الحلوائی کتبه الحلوائی یعنی اغمولا چه حلواخر سی شم سلیمم دو علماء نور چا بزان سر رو لکا آغا مولا چی چی چی تر گنڈی آغا مجتای دفقی حنفی آغا چا بزانسر رو لی که الجساس آغا مولا چی چونان خرسی بٹای آغا مشور مفسر فقی دانگی آره امام ونفا بلی که دانسر رو لی که البزاز چی نو خلق باوی عرام خور ده بودین پیسی خوئی تې کا څه ونه کەی ده دورو کېته نن مهتَمم تا وای تا نه پیمن ته پوز کوم تا کا څه س دوكان ته جرات داننن سړي دیشه هیڅ نشته فلاير نو دا فلاير به دښمنې جنور نه سپنه په غونده ګرځې ته دا نه کار او خرچا شډې شپه راځي همدا ډوډۍ خو پریږه عزرز خان بونک جاملا، وی خواهر اندار سن رازی غلوم مخلوق ده، آرچه تذبر گوئی که سره مردارس پی خری آقل خری وی ایرا اللا سپاک کری دی ونو خریسه تبی غیان را گریو دیر خواهر خلق ری دیستانی سرادناستم سارت پینزل اسکسو اگا یو چالاکو ویره جی مون کو دیر پارا خدمت کرو چې مون جان سرکو نمو ورطا روڑائی چلو خوئی دناز سے چلو د خوراک چلو خوئی چې سے ورنو رائے خوئی بسم اللہ باوئے دا کسائشو روک امیر سے ابناس را خسر را مولام ہو اقام کرکنے کے دن مون یہ را دا اس قامت چلے دے خبری ہو کہ ما ورطای میں تبدیلی سے اب خبره خبر را کون مون ورطاو آئی چی کچې تارې ته حرام پراتی یو له پراتی کینځیر کوتي نو تا بسم الله پیوای له پاکه کا د سپېفري مونږه یو ول تارې کې صافه شو مون قران دا خیو بیا ول پاک شه وره او ستو بیا ورته بسم الله وای سم کینې لګلګ پر پردره تا خره او ول خو پاکی کینې نو ته خود سره پای کینې فتوائی قتالی کی قلپ راستیجن پر بسم اللہ او آیا ناغامیور تاہی سریع باس کا منگ دے شرمولو دار انگیئے تجمل داز برگ دے برگ کم دا ہے نخری منگ انبیاء علیہ السلام بلے گل چرعان تنوسا میں ہو لے گا اے پاکا چەڵ آپا کړی عملو په نه وامل صالحان در ستदेशीर سره ویلې اول دا الله دین بیان کړي اول حلال کړی چې کله حلال مخارث مدارین بعد نیک عمل کوي نیک عمل درز کې حلال نه بعد بیان کړی دا نه جو حرام نظر نه یاد غیر الله رحم انبیاء اتابیدارو خطاب انبیاء تم را تابیدار هیات باذم بیاو وای پاک عملو کینې په پاشمانه چکوې خبر په ما او تا کې د غړلوا ستاسو د امبیاو دلا یو ټول ام بیا رسول الله پر دی راغليم چې د الله دین بیان کی او مخلوقات ته ارشاد کیږي د توحید او د ستاسو رب مانو الهي متصنت کو د خلکو خپل دین په می خپل کې ټوټه دا دینه تاسنسکه دا دینو چې په داینه بنکو باه وای دا دینو چې کله هغه خطنه یې سنتي خلک را جمع که دا دینو چې کله کوئی دی نه دل کی تورای را روان دي دی. دا دینو چې کله وای دی نړای مخیو کا ابه جن جور دا دینو چې کله مړی شي نو جنازه خلاف دا سنتو کا د دین کې پیغو درسه پوشاغ دینو بانغ وای چې بچه پیدا شي صاف دینو چې ختنه کې سنتي کې نبلتن مجمع جمعو صاف دینو چې کوئی نکا نبکی دی نه دی دوی نه کا پاس کولا وتا د نور په کولا وتا نه پکې دی ملابې سيشته نه پکې درټم صاف دینو چې نا وراولا اگر تان دي نو صاف لبا صاف دینو چې مره وشه بابا مرشه نه خپلولمو اج جنازہ وشنو زور کټو اخلا فتقتو امره دیمی تباہ کرو برباد کرو دا شمع دا دا چاہی دی ادا کسی دی ادا و عدد ادا اگر شرکیات کو پیدا اگر دی دیم تباہ و برباد کرو فتا قطعو امرو نتصند کرو دا دین پا منس پل کے ٹلوٹے او ہر اڈالا پا عجبانے چلے دکتی خوش آلدی سوک سخات کئی نو خوش آلدی سخاتین پا سخات خوش آلدی سوک پا بلدو خوش آلدی دا دینو دین خو صرف اتبا دا انما دینو اتبا لقت داون لقت ران وابت دا دین خو صرف تابی دایجی دی پیغمبر دا کہ پیغمبر یو فیل سن کرده ندا شوکا لقت ران وابت دا زاننا جرول او زاننا بیت جرول پیغمبر جنازه دا سکرده و که جنازه نا پس دعاو کئی کناگوی اصیو تلوار دا ته دوی ته وای بچیډ اوبر زر را غوی بابا له نه ارتزم فصل ګورم نو کتل ګټل خلیه خدام مقدر فصل نه دا رنگی دعا خره خدا خدام مقدر دعا, دعا نه دا پیغمبر سنت تر کی غوی زر کټ واخل دا روت خله لیکن خپل ضعیف رې که سنور رکاته مزوی ا دو رکاته فقیدا کیناسته عبد رسولونه بعد اللهم صل و نفقا فقرات له موذ فاصله په په درود ما فاصله چې بای درود ځکه نه خدا زايده درود نه ده دا زايده قرات سره کې ده چې سره وركاته فورن فاصله دا زايده درود نه ده مبتدين دال دین کې قیاس جوړته ولې درود سب بد ده دعا سب بد ده الکه بغیر د خپل موقع نه بد ده مزبد ده بغیر د خپل دغه ما په خین موضوع سکونه بدل نه دي چې موز بکې خو په طریقه پیغمبر وا خا رکات ونغا دا موز خو کار دي ته پنځه رکاته موز کار دي مزد فاسد شه دا پیغمبر د پولی نه چیرې وکړه ارتجاع یې وکړ مؤمن پدی مرضختي دوه اخر کار دي چې دا دعا په جمع خن کارونه د پیغمبر لوري په فرید حضرت پټور مر کی یو ځاینه ده کوي اگر ته سنت نه نو کله چې باندې شلو جمعه ته تره مشکات راځي نو اته کې سنت جمعه کې کړی کنه نو خلق نه کوي چې حضرت دعا کوي چې موږ سره کو او اته به لکه څنګه په فیل کې لازم نه پتر کې دانه چې په فیل کې د پیغمبر تابع شه نه پیغمبر صلی الله علی وسلم کوم کړی دی نو کې او چني ذکر نه وایي د پیغمبر د تک... پیغمبر ټول او سات کړې چې ته کې کہ... بیا اونۍ لاس جوړو اول ته تاسو شایع ساق لکې شایع ساق ټول استاد ته د مملکې کې څور حجیز چا وی دي نو دا سر سره شایع ساق لګي شایع ساق مې ته مثال کې لیکي چې قبرستان تور د پیسو مخروه او شاید انصاف دین دل سخت 275 کې چه دا بدعات تی ناول فستا او روز تا بدعات تی اپی احباو که ارو جو پا احبا که لکه پیغمبر اگر دل کری دا سي. دا لنگه دا وقت تخصیص دا پیغمبر کار دے وقت لفضیلت ورکول دا دا پیغمبر کار دے منگ لئے جمیموز ویلے دے نور سنو دی زکر سلمان دا بودر دا چه کلم المشیو دو جمعه پراز اتوڑایوالا پا خاکره نو ابو الدرداد او اخری وزماخ روجه دا او پرون دیو وینا وی سباب ایو وینا وینا دیو رسا تلیو دا لغا نیز وی حضرت خمونت ازدیز برگی دانو ویلی تشمون دیویلی یا با رجمعات اگن نکرم پا غیر رجمعات اکلا چه دوالا پیغمبر رللن نو نبی علیه السلام ناقب پتونو او سلمان افقاو من، سلمان افقاو سلمان در ندر پودے پودین دی سوکرش ماتا دیکھرا جمعیش پیلا با خیرات را سئی پیغمبر بنی کڑی دی حدیث کے با اختراع کئی دا خیٹ دپارا دا خیٹ دپارا تلرکا دی خودی جوڑ کی خو خیٹ دپارا با ایمان اڑم دے دا دینو و تا قت او امرهم نتسنث ک دی فل دین و می فل ک ټټ ټ ارډلا پاږي باندې دکو یکه کوچاله دي چونکی صورت چلون شو دنف د شرک مطلقن او په دې باندې ادله مختلف ذکر کړي موږ ک ادله ذکر کړو د پیدائش مبعث لشرو کړو د نقل چا مبال مسلم په کې عبادت تفریح کوي او میعز که دری روحی او زجرم ورکی گمان کئی دا مشیقین انما نمیت دوم آغا چه ورک دیتا کم مال کم مال چه ما نو دی دا خیل کئی چه دار دی فائده دا او دار دی خیل دی آغا مال چه دیتا نو خیال کئی چه دا منگ دی دا فائده ورک دا فائده نه دا امتحان ها چور کوم لئی تا بی هغه شه یانی مالو دامن دامن ضرورتو دلبرخه خیرات برخه فائده نصاریو حیث الصل اخلاقهم لکه سوره بقرہ کې متالو سی او منهم من یقول ربنا اتنا فی الدنيا وماله فی الاخرته من خلاق باز داز خوبین ما په معنا ده الذي خبر دین نه ده انصار اے نصارو لهم بھی اوفی ہے جلتی ورکو من در للا پدے کے پدے سرا انما حاغا چی من ورک دی للا یعنی مال او زامن نجلتی ورکو من دی للا فائده دی چې پوئیگی دی چی زما فائده دنیا کی ختمی لا خلاق لهم کې احقاق چې چی زب اپرخ ورکم ا دالنگی سورته توبه کن تاسو او خوستم کلذی خازو دارنګي تاسو فایده واغستې په هغه فائدو چې تاسو وی دنیا کې احادیث کې مرادي اولای کجنت له طيبات و دای داخل کایو مشکین چې خ라이 دیسره خور کودا صبر خوار یقینا کسان بلکنه پویږي د یقینا کسان چې دیر دل نه ریتون کی باب دا مشکینوی ختم کن نوست باب دا موہیدینو آقا سان چیز اللہ کی دی دیاری لی اللہ نا مشکون پیار دی آقا سان چی پر اعتنو ذرا بیقین کئی آقا رب سرا نہیں صدار کئی بلسوک شرک برخای صدار د خدای کم صفت چی دے هغه مخلوق لنوی یو صفت مخلوق دے مخلوق کار کئی پاس پاب ہو او الله غزاد توای کیه داغه صفوت اجتنيشه مخلوق لیدل کای پسترغو او لیدل کای پوغونو راتل کای په کو نیول کای په لاس او او پاک رب عزت لیدل کای بغیر دستور وو هر وخت نیول کای بغیر د لاسو چاله چی چې مخلوق له شریکین دغه اصفد لکه مشرکان کی وای بابا راسی را نو بابا په خوره زی کنو د خو غون دی په قدرت را وسی نو تا په قدرت سره شيکو موشيکانوی بابا نو بابا بغیر د سرغو که په سرغو وی نی کته په سرغو وی نی نو سرګه دیوان نه مخته نی بغیر د سرغو وی نی نو دا خدایشه خدای ام قارید سرګندای لیکن بندې نشي سرګندوله خير که عادت دا عادت خلاف کار پر داد دا الله کار دی دانه کې بندای کولی شی. نو وینانه صفات دای رب ظرا نسدار کینور آکسان یو تون چور کای ما ما پمانه ده اللذید او ایت په یو تون کې محذوف ده اته په قزر سره وای دیو جنه معنا مختلف کوي آقا سان چرازی آقا سان چرازی نرازی پر دین د ہے چه آتا یا تی قلع او کلع مانا دا آتا کئی مفسرین آقا سان چو ورکی ماتو آقا چو دیتو ورکڑی شوی دی دی اغسر دی دی ورکی آئی. یا تون ماتو آقا چرازی پر یعنی ورکی ہے یو تون ورکی اغه کی ورکی یعنی راضی په یعنی ورکی نو ورکی په دا حال کې چې د نه دی دالانه یې خائب یوت نہ ما تاو وقلو بموجت سن و ها یی ورکی اغه کی راضی ورکولو اغه کی ورکی ورکول کوي په حال کې چې الله نه لريږي ادا کی د ساتي جلتم رضو دا کسان زرب ورکو مونږ دی دی دنیا او اخرت ک دواره کې ومنهم من یقول ربنا اتنا فی الدنيا حسرتن و فی الاخره حسرتن و ا کسان چې مال ورکی ورته وکړی نو ورکې په حال چې الله نه دیږي ا کسان کې راضی یو کارته ناراضی یو کارته په دې عقیده چې الله دونه خوشاله شي دا کسان زربور کې الله دې لفاعه دے او دې دې دی, دی, دی فائدو لرا مګی کی دن کی دای فایذولو مو مخ خلاف شي اتقریب نور کوی چاته مگر طنګاغ سورچ لاغوس کړي د عمل ور ته بیانو